مجاهدینو مکیلا او حرم له داخل طرف گروپ باندې خالد بن ولید امر مقرر کئ چپ طرف گروپ باندې زبیر بن عوام شهادت رسول الله تطهیر زویمو او د منځنی لار باندې عبیده ابي بن جراح او بیا بل طرف باندې رسول الله بخلا راغ کتیبه الخضراء دشناب اصله باندې اباض او جوړه د استکی کل جن نبی کریم <سلام> علیہ الصلوۃ داخل شو وغبطان مدن وغيرها و نړاول باسی نو یو تقریر وکي چوکاټ پر منځ خو درې د قومنا او رب العالمین عظمت او توحید بیان کړي چې لا اله الا نشری اڅو حقدار د بندګۍ شو د الله نه صدقه و ادا د خپل نبی سره وادريشتونه کړه و نصر عبده د خپل بندګو وهذا مل احزاب واحده وذطوله طاقتني ایوازي ختم کړو وینړول د دین اورسبه ویری چې 6000 د رسم رواج دا غو را ختم دي سو کچا مننه وینې لري او نه فخر او نه مال اغم موضوع تحت القدمين دخبول انم کې خدلو دا بنور یوب لا یداوینه د قتل عظمت ذکر کې اشاره را و قتل وکي نو سرو خان بدا ور کوي سروګ بلار به وکاني او شپته پنځ کلی سو سرو کلی دته ورجه دی ته مغلس دین اور سه به عصبیت منه را دو کې د عربي باجمی باندې فخر نشتل او د عجمي په عربي باندې د تور په سپین باندې او د په تور باندې د ټول د دم نه پیدادي او ادم د خور نه بهتر د الله په نظره کې چې بهاي تقوي د الله او دا خبره او خلک چې ملګر اسما بره اسما بره کې وتاو الساعه کې دلاره زه به سره الساعه مل کوم دې ورته ویلې یو غره ورارۍ یو غره وروره او دا خیر تمام مونته نه لرو ټول خیر خیر رسول الله دی خلکو له ویلې چې مته رسول اقا کلیمای شي مالکم چې کوم یو سبحانه السلام ان شي مالک دې لا تخریب علیکم علیوم. ملامت نه بسمع دیمز مز مزه حماس ابن قیس باندې ونه باندې او چې هغه توري تیرې کولې د خپل کي ورته ویلې چېرګه اترې موري ته ولې تیرې کوي بده منه سهار محمد د ملګرو سره له اسرات سلام جګړه کوم هغه و دې چې ګرانه اسانه خبره نه ده د رسول <سؤال> الله سره د مجاهدین له غلي دي چې هغه بده توري موري باندې راټینګي ګینه سبا ګورې چې محمد او دغه ملګري سره خادمانی جګړه چې ګرانه سخته شو نو ایسره خدمتونه راکې دا او ته که چیرته به لږ پرونی خبره کړې هغه و ارمانګ کته چرته حاضر وې حاضر د خندمي علاقه له اسفر صفانو و فر عکرما شکل له محمد صلی الله علیه وسلم د فوج مجاهدونو سره زمنګ لاندو لاندو ته داسې توري بمګ اخلاص را چې د شرور عمله پورتوال لشن یو غرزونه ټولو تکته ده به بده نه ملامت کولې عکرما صلی الله علیه وسلم دا هغه کج امر وافسو هغه لاړو جدی له داګه انس به یمن لو من شي کیشټیر نبی کریم علیہ السلام پتھر سادرم دیکھا جو ارتوار کیا چی دادا امن علامہ ہے چکل راگ رسول اللہ ارتوار مرحبا برراکی بر محاجر و خیار دراش اقصور اق انسان چاہا اللہ, اللہ رسول اللہ حجرت کردی سختی و محمد رسول الله اخلاق صفانه ابن عمیابرکی املگری عمر ابن وحب الجوہنی او داگر دا کسی امن طلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرتضی اسلام دعوت ورکے امال دو میش امن راویز تارہ چلور میش امن دے فرمایا اس کے در رسول اللہ دا خلق نہ متأثر شے مین راڑ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبیر بن عوام کہ میں لڑو حجون الاقیلہ التناوسن عثمان بن عفان زنسر عبداللہ ابن ابی صحرا و بے ویلے یا رسول اللہ بیعت مسرت ایمان دل نبی استوجہ نہ کرے څڑورم کړی چې ویلون رسول الله د خپل سره وښید کئ او د سره د ایمان باندې بیعاتو ملګری ویلی یو ملګری نسم کړو ویل کله ما عبدالله ابن ابي سره ورته زووبې گزار کوم ورګه ملګری به دا وښیلې وي صحابه وی رسول الله تعالی موږ له پسرل کو باندې اشاره کړې وي وېزما شان د خبره نبی شان د خبره نه اشاره خلکو له شاعری د اشاره مشهري نه کوو بلما سرهغه دا او شو شو نمهلا فنمي وصحبه او غضبن قسمه نورود انغل قتل کي ابن اختر دي استارلاني اغه موجلو دد دو وينځو کي وينځو اوجل ييمان راو هندي ميمان راو ساري مरावरو حبار ابن اسود مरावरو رسول الله بلال له خبره کي وشه بلال پر كعبه ما نه هودري گاو آسان وك ديجه کي هودري ملګري ناس ابو سفيان ابن حرب حارث ابن هشام او عتاب ابن اسيد څکله بیراده تکبير اوازونه کړ شي الله اکبر نجوراده ابو بشغله مجهل وروه وي وي لقد اكرم الله ابي الله زما رب لارا ډير اکرام کړې دي چې دي تور خرماړو هو نوړي دي بلال اچي دا کوم شي خبر عطاونه شاده موکړه حارث ابن هشام دې خبر وکړي يو دا شي رسول الله درو او ما پهيمان راړو دوی ما خبره دا وکړي چې کاش ز یمدا شي خبره وکړه الله نبی شرعه ویلکه سم ویلې یو مونږه سن دی ویلې وی دي پلانی دا خبره وکړه پلاني دا وکړه پلاني دا وکړه نو څه د ایمان راوړو اوسو فن ویلې وي تیګ لاس کې ولا وای که زکه ما خبره وکړه ما د دې تیګ دا تیګم گوې رسول الله لورکی ای زنګ یخذیک دا خبر پیغمبر دې وکړه مخکی نبی کریم سره د میخانه په دې کور کې غسل کوو فاطمه زهرا اور د صدرنی ویلې او میخانه چې کومه کې دی سلام واج السلام علیکم د ویور علیکم السلام ورحمت الله وی څوک یوه مہانی ولرالي وی زمدوا لورونا اغه ما په دې کور دیو علي بن ابي طالب او رور می رسول الله اورته وی ته اشاره امن وکي مونږ مرتامن ور کړې امن دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام طواف کو فظالب بن عمر انس سره خنجر واخه سويبل جبري محمد بگذارو کوم علیه السلام قتل بش قانون درځه کله امیر د مجاهدونو قتل ختم شونې ایسه بیره جب ہا تشنش کی نبی کریم والسلام بے بو شرب العالمین دلتا ورکڑا اور د وی ویلے استغفر الله و ات سیرا دے لڑے وی ذکر کرو ویسا خبر ہو کہ وی ذکر نبی کریم علیہ السلام بشرا دے اخ اللہ شید بری شنہ بن کی خود اور تو کہ قل استغفر اللہ درے کر دی استغفر اللہ لا سیو شت کڑے نو جہ ایمان بشاشت دے جڑے اور نہ نتو رسول اللہ بر حرم عظمت ذکر کے چې دل الله عظمت ورګړې چا ورګړې نه ده به دغه وخت تل نکیږي او توري وي ول مشره استل کېږي نه او بوټي وب کټ کېږي نه جګړه باندې کېږي عمر پر حلل شوی د یو ساده پر که چا سوس نه بوخت نه وکړي رسول الله بګي جګړه کړي ورته وی ګینډې نه پر الله مر کډاو رسول الله را سرګړې د خوسمن سرکرانو د قشن لوهاران او د کورونی شتون خاص کړئ مړولاندې د الله نبي ولو ته رسول دبن الله شو قتل شو بن خو هو جلو رسول الله بعي ما خف شو ديته ورک چبه دره پر ادا كارما قوبات ديغه به صفه غنده باندې او بده مقام کې بعشرش زنان را دي عمر جنوده رسول الله ترجمانو لیکن د الله نبی شرط پر دي زنان الله سغه ولند عائشه فرمایو بعاد پديو کې شرک منه کوي هندي اور د وی رسول الله دې شرک څخه ټنګ لرا کړه وې اغلافونه کوي د خپل خوانو قدم رمال اخلاقه به اخلي ودا جهز دي چې تاسو سبا چونه کافي کیږي وې زنا کوي او یې شیره کوي زنا کوي وې قتل منك وي خوشتبي وکړه یا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتم كبارا وې مون وړه له یوې کړو تاسو ته بدل کیو وشه نبي کریم السلامت وسلام مسکه عمر زلن او خاندل او به ویلې شي بختم باندې براتګ نه کوي د دي په ځما فرماني باندې کویدم دغه پر راغلي شو نه فرماني دیونه کوي انصار په دې وخت کې غونډه غونډه جوړ شو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا چې نو پاتې کیږي د الله نبی ورسما مرکم 100 سو مرګ اسما ژوندم 100 ژوند نن درس رسول الله چې کله دا تقرير وکي نو دلته یو صحابي ابو شح فنمده یمن راغې ویل یې رسول الله دې مجې دا تقرير شو اكتب زما په حافظه کې او ډیره قیمتي خبره ده ماره لیکل به کار دي ځان سره وسم شوکه کارګیده علم لا دلیل ودیمانه سفیان صوري فرمای او شجاع الکرمانی کې یو سړی اوغاړي چې هغه عالم ده خبره مانه هر مولری او غزان سره کنټرول او قبضه کې والي لشکرا په دې سړی باندې ضروری دي اجمالی اول دغه سړی بوغغې دي دیم سړی په پچاسره مانه کینا بندای نه دریم زمب بي پويي او صلرم هغه به یادې پنزم به به دخل <سؤال> کوم به کې هغه تشریه کئ شپغم پیدا کی غوم د محمد رسول الله تعالی دېری اتم د نظر کنټرول نه هم خوښ پر صبر او لسم د حرامو نه ځان ساتل دا الله سره شکل انسان هو کی نو با د دهغه انسان لا علم ور نصیب کیږي امیر المؤمنین فی الحدیث امامنا او سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه ای هغه خبره ثابت کړي دا شه د رسول الله په وخت کې کلی تقریبا و تقریبا سوال لکه تبورو په ورو وخت کې لري شی او رساله صادقه ابن عمر ابن العاص د سموره ابن جندبه د ابو هرره سیبا د بشير ابن هيق د سعد سیبا حته ترې پوری رسول الله ب با خپلم بعضي قزایا د ديته دی او د دي حدود کتابونه لیکلی وو ابو بکر شهابه مر حکمرانان الله ورکول د جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام په وخت اول یا دول یادول پر دوجي وي یو علماء داس ګر کړي د شهادت د محبوب خبري او قانون درځي د محبوب اره خبره هغه انسان ځان سره اچي رسول الله کوي د محبوب او دیم د عربو ډېر وشي حافظي کتاب الاسکی کې علماء لیکل کړي د خاص کر د معاويه سي بعد من العاصي او د نور ملګرو او بدله ابن عدي بن خيار د وحشر رزل الله ویدا شو تقریبا دا وی کلو په عمر باندې وېزو مشامل شو ورالم وېما ورته ویلې شي آیا تمه پیژنې و چې کته پورته نشي مال وکاتو ویلې شي او وېما وسنګا وېمنګ دا آدبن خیر کرے اورځاړو نو پوسوزنه کې ماشوم تړل شي او اګه پی او داک چې زو وګورم یو رقم ته چې ماشوم پوسوزنه کې دوی کتلولې په بارخ شو ویل په ای دور مند نظر راقی و داتی غلط نشو گڑ وڈتی نشو دلیل فدیبانی جن سحابه و دیر اوچت حافظی دو دیو جن علماء فدیبانی اتفاق کرده ری دزمک بسر بانی عقل من انسانان اوچت خلقات چې اوگوی حافظی و دیر قویلی و تحذیب دیر اوچتو او اگر محرم رسول اللہ ملگیر دی صحابه اکرام رضا اللہ نمو دویمه دا داوات شدیبا عمل کدارا وصل محدثین دا خبره بیانیکو شړی او واری چې دا رسول الله احادیس ما لډی یاد شین کوم حدیث ته عمل پکاو شي کوم عمل کرا او څنګه به دا ندی دا وځینا احادیس پرې معنی دي کناش بس کتاب لیکن او دا حافظه کې وشي کېد نه عمل ور معنی چې عمل د کوم شي معنی وکړه هغه د خطا کیږي د رسول الله په عمل کولو کې عادت تا او چې دا کوم خبره به وروده نه متصل عمل باندې به اساس درې اند نبی کریم سره صلی الله علیه وسلم د ملګرو دلیل به دې معنی رسول الله احاديث کې شیوري لکه دا صلی الله تي د امام بخاری رحمت الله علیه رد به مونږ کړي نه حدیث باندې هغه دا خبره ذکر کوي نعوذ بالله من ذلک وې رسول الله احاديث بنکل قابل د اعتبار من دي مونږ باغه سمون چې قرآن کې لري الکه دا ولي وې دا یو رسول خل او رسول کې شیوري بده کې احتمال لري چې درواغ شته کې ده نا منگوای دالیک لري او رسول الله فرمي ملعون لعنت فق انسان مان دي کو چا غري دي سما سنتات چې کوم سړي د رسول الله احاديث نمني اغي باندې عمل نه کوي پر دي شري د رب العالمین لعنت شيخ ويري بارے کی کتابو لري شیخ عبد السلام صاحب وي انکار حدیث سے انکار قران تک اغه بختولم بهش وړل شويري د صحيح احاديث تابع دي د قران تابع دي دا یاد ساتي قران مجمل دي د محمد رسول الله کړه دا چکه کله اوسنه رسول الله احادیثونه منې د واقعنه په څیر امر کې د قران مقابله دا قران سره دا قران دلیل شپه دی مانی چې د لري کله مساله وا نو زکه د صحابي وی رسول الله اكتب لي داخه سخط بخو ما هولیکا په دې کې توحید دی د جنا نه مانی کې دلیل او د غلا نه مانی کې دلیل دی د قتل نه مانی کې دلیل او د محتان نه مانی او د رسول الله نه فرمانی نه دا مسرجه کله وشوا بيعتونو شروبه مخي ولا شوا عمر رزل الله هو رسول الله ترجمانيك ولا په حديث صحابه ابن ثابت کرزي يوشان محمد رسول الله پښتنه اوغري يا رسول الله کومه په دي خبر باندې عمل وکنه فایده به شي نبی کریم عليه الصلاه والسلام ورته ویلي وکله چې تاسو باندې خبرونه عمل وکي فایده دار شي الله په مدار جنت لبوش رسول الله تابع بي داري بیس مونږه مشربعات دي د ضروری خبرونه شوم ده نبی کریم علیہ الصلات والسلام احادیث قران کریم تاسو موږ وشوش بري مادان کې خدای رشي ورزات شي د رسول الله شی بل کوم سري وفيكم رسوله و تاسو کې د الله رسول لي قطعا دا شي په دا باندې دي شنو ولي وفيكم محمد بلکې وی ولي وفيكم رسوله عليه الصلات والسلام وسب دلی صلات اشاره د رسول الله احادیث شي کوم سري لك بیان رسول لازم وته و صلی الله او حياتي اغير دخل عمل زکوۃ البکار دي دلیل دې رسول الله بده عمل دا سره جنت نه بوځي جنت نه انسان كل تقریبا و تقریبا چې دا یو 파را یوشpkg وشکارا الله رسول ویلي دي زید کولې کې انسان سره حيات ساتم اول دا چې کله په انسان کې ایمان دي دیمو مانزه کې حاجې جی درېن د فرښه حفاظت کوي څلورم د به په دې مجلس ته مخاړی پنځم د وادی پابندی شپګم د امانت لحاظ ووم د مانزه حفاظت اتم خلکو لپاره خیر ورکول نه هم شکل دې جوړول چې تعالی سره او رسول الله رعيش لسم د قران سنت قانون مناله ای ولسم د موشرمانانو باندې کې جداينه را وسلام دولسم قوميانو باندې بدنام نه لګاولا ډیر لسم د خپل ژوند قران او سنت سره وجای کول ته را ولا سوال لسم د مصیبت په وخت کې صبر کول پنځه لسم د نعمت په وخت کې شکر کول شپاره سم د خلکو په ژوند کې ساهینا ولسم د غونډي خوشالي ساهینا او تلسم اقبا شاه چې دروغونه وای دروغ او نو نسم پاک د او شلم چې ډیر عرب العالمین درکړي د حلال ز کوشش وکی ای وشت په ماامله نرمي او د امر به المعروف و نهی عن المنکر در ویشتم پر یوته سړی راوچته ولا چې بیکاره چلو ویشتم هغه لکه کار پیدا کولا او پینځه ویشتم د خپل ځر دخل کو نه بندولا شپږم ویشتم د شرک نه ځان د غلان نه ځان ساتل او اتو ویشتم د جنا نه ځان د قتل نه ځان او درشم د بوختان نه ځان یو درشم د رسول الله دنه فرمانی نه ځان ساتل چې کلا دا یو درش کارونه سړی وکین رب العالمین بدا انسان جنت په تر باندې روان پدې کې هندره ځل نه راځي وی ویله یا رسول الله حدیث مشن ګرای دی وې دسمه کې بسره مانی پدې ټوله انسانانو کې بدترین مخشماله مالې دعا غستا مخو او بدترین اخیما چې ما کتره د ځمکه بسره غستا خیمه و لکه چې کلمه ایمان راوړو د ځمکه په مخ باندې عزتونه محبوب مخش کاری هغه محمد صلی الله وسلم مخه او بدترین اخیما او کور چې مالا محمد الله علیه وسلم کور دی یو <العزی> بهت لاره هغه سره واخ او شما کوي چې سره فارمون ډېر تصفيحات به انګړي لیکن ته غلط وي مونږ بدهکه کې واقع شي او ته مونږ په غلطي کې شول او به در رسول الله د ملګرو ته به د احاديث مالم شمعنا دا د جناب نبی کریم عليه السلام <العزی> ملګري د خلکوات چې څنګه هغه ایمان لرن او ور وړي څنګه څدري زو چې کله ایمان نه ورون د پښان څدري شول او دا توبه بشریته کې راځي هغه به دي چې انسان ګناه وکړي دغه نه برسې توبه او بس نو کې ایمان په دې شب باندې هیڅ فرق او اختلاف او غیزه نه به هجرت او د ګناه د الله پرخودل د الله حق الله ورکو ولا او د قشان د ګناه پر سره باندې علم لارې ډېر سر توبه یې سلنه مخلوق حق مخلوق الله ورکو ولا د زیاده ګناه هجرت نیکان ملګري ځان له انتخاب قبل الغرغره ځان باندې کې په دې شی استعمالې لکه څنګه چې مکه په بدر کې ځارې استعمالو د زموږ او سره رب العالمین د کوم من چې کړه ذرب العالمین مخالفت کو دا سیملا متدلی خوش کړه به دین داخل شو یا توبه وباسو سست پښه ورانګو باندې د باسم الله تعالی مسرمنینا چلورو مسله به دا, دا, دا وشو جناب نبی کریم الرسول الله صلوات والسلام په حرام کې د ملګرو تربيته کو ایمانیت ورته خودلو عقایده ورته خودلو اخلاق ورته خودلو ماملات ورته خودلو ځکه محمد صلی الله علیه وسلم اعظم مربیو د سحابه کرامو تربیت وکي سحابه بيته بينو تربيته کي بهره سب تابعينو تر منګ پوره خبره ور شي بر محمد صلى الله عليه وسلم ام تر قیامت پورې رواني د دې وجنه د څومره مسلمانانو چې د ټول رسول الله اولاد دي عليه الصلاة والسلام نو پنځم بده کي دا وشوا ابي اسيد يا ابو اسيد الخزائي اغلي اولي ويلک د حرم چې دا کوم حدود دي ودا حدود را تھاکا بتور مثال د سنيماره خرا او د قشم او کچي علاقہ چې ګرچا پر سړې د حکومت کې اندازې کې شپږ یا پنځه درشم دا جوړي کیه اغلاله هغه کارو کی, کی. کی. شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله فرمایوي د جمی ورځ په ګلاله جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم په تور پڑھګې او تړلو او مازه مخرج وي د جمی مونږ ګلراکی اې دې مقصد نه چې هميشه به رسول الله تور وړي او دا بمنې چې هميشه به سره ولا بلکې کله پر خذله د کله په سر کړي د اوسې بمنې لکه چې سمو عوامو کې دا منشور ده چې مولا سي په پڑھګې وي چیکہ ملاہہ پڑھ کے ونے ولگ ادب شیموج نہ کی گئی او دبش دمون سے ابی درجہ کم دے او پلان دے اجرے زانہ لگے دی دس سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ادی وجنا شیخ الاسلام ابن تیم رحمہ اللہ فرمائی اقتضاء الصراط المستقیم کی او عمر ابن و طاسد عرب جاما سان انتخاب عرب جاما داوا لک تسنگے چھی ملاسی ہوئی دقشان بی عوامن بی ہوئی دا دعویہ مترس مولانو برادر ابن قیم فرمایي چې هميشه بهواله ندي او د قش هميشه په ترجمه کې د تور اهتمام ندي کړی کله سپین کله کله بلا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به من لیکن جواب رسولتین وه نکړه په دې چې ولی ذکر رسول الله عادت شه شه کله سړیا په سفر کې دا سفر به دو طریقې ری یو د چې جاری سفر کې به د جاوب رسولتین کولی چې له مزدلفه کې د قش په وکتاب الفرج <سؤال> او تقدير مسافر به پيوجي ديره کي کوټه وغيره دان شي نته به پوره مسفري جاي کوي او قسم رسول الله وكذاذا قسم زکو کي چې رسول الله دغه سم سفرونه يو دا سفر جهادي سفرات او بلدي سفر شغه پيوجي ديره کي مجاهدي به جهادي سفر کوي هغه به قصر کوي معنا پوره مسبنې کې نه مایې کوي وجذا عبد الله بن عمر ازربيجان لار هغه ودلتا د مجاهيدو مشته تقریبا شپږ مهسه هغه قصر وکي ان سه مالک هغه شام لاود د مالک من مروان په وخت کې تقریبا وکاله پورې خسرو شي نبی کریم علیه صلواۃ والسلام وی په دې چې بریښه داو کې دریم در رسول الله د سفر د اشاره یوزې کې سړې کوټه ونی شي مثال ان پاتکی کې به څومره وخت د پاتکی کې د سفر کوي ديګي به اختلاف دی چا ویل نو نو سورې چا سوچ چا سوچ لیکن چې ایول دلیل فقيه باندې موجود دي څلور راځي تچې به وزګه اراده سره لورځو پاتې کیدو لري پوره منصوبہ کوي لکه کړيغه نمکه د دوو دو ورځې یا دیو ورځې زیات درو در لري به تابانه قصور دی به کله لورځي پاتې کیږي څو پوره مشکل کچن چې د مخیم خلک دا کوي و الله سم درمزا ما نه راغلو پشپغم د شوال باندې حنین په طرف باندې هوته دیم کوله را مو داسګر کړې چې نه په دېر نسم درمزا ما نه راوته نو غالي من په دیم د شوال باندې دا به و م په هغه په نبی کریم علیہ الصلوۃ مسجد نبی حرم کې ناسوه اعلان وکړي و کې و کمز کې چې بوتان دي چې اساس بوتان ختم کړي رسول الله بالکل د شرک بي خيصو او ان به په همدې باندې غليم دي د دې وجوه د شرک بنيدي د دوا سببونه مخ کې درس کې ویل شوی قبر پرستی او تصویران استل چې کله په وجه کې او د قشن تصویران استل کېږي یا سره په دغه علاقه کې به ارسه له روان شو اوक्षात سره چکمځه کې بوتا غوړان او تاسو در رب العالمین یې صبر لګورې تر دې وخت پورې تقریبا 3 و شپې ته بوذان داخل د حرم کې حتی د کوټې په داخل کې رې پیغمبر علی سلام د اسماعیل علی سلام مشکل دکوتې په شکل باندې بوتا جوړ او رب العالمین دومره صبر کړي نبی کریم علی سلام نور تشكيل برابر کړي وې ویلې چې حرم کومې د بوتا نه پاکه وې اوس خبره زمونږ یاد ساتي چې بار څومره بوتا نه دی غینړول ده مجاهدون الهی قماندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دیش مجاهدین اورکلا وی ویل ولکر عاشا عزا بتلبات النخلا کریے اب مات کا وی وجدار چھ قریشم دی غی بندگی او کنانہ قبیلےم کی ثقیفم کی او حواذرم کی خالد ابن ولید مشا روانش چکل اگے زرہ ناگے من جوران اور تو چھنا کسن گرالے وی پتی جے کہ رسول اللہ او دا بریستهريقه باندې وچوونه و پاږې کو پیره کله کله راځي دوه اوازونه به ام کول دبال بوت ورک مفسرین دا خبر ذکر کوي ابلیسو به کې وردنه نه وای تاسو اوازونه به اشاره امام علوشر حلمانی کې به لیکلي دی چې بغداد کې زرمان وېډر کړي د قبره نه مالا اوازونه شي وېد ولا سرهشته لشه وره یوه حاله کې به دا ابلیسو شل بده مشرکین د عقيدي اقوادی کوي نو وی ویل شرکه دا وګوره لري دې من جاورانه اورته وی دې دی وخت کې دا خو د انسانا zarar da sara balas kire we we la ya uzza kufrana ke la subhana ke uzza ma ke misadir shukr kawalo status bihatam ba na insan shukr ko chawara ga ma fikra we shakalo war da rasulullah alai ra ga we we la rasulullah me khatma kade we kam bute we aga we ga bal bute de che kala ghizra khalid me walid pa che la ga no ye چدا خو ګر تعالی وښه کې چې بری دور باندې وکي به دورې چور ځپړه کېکړه چې رسول الله صلی الله علیه وراغه وي د ښار مونکي خزانه انسان سراغ شوه دي پرامه باندې دربارونه کې داخل شي نه اچي ته شېدي دربارونه په دربارانه پښتنه وکي دوب دل کون لو کون آمدنه پدیږي پیدا کېږي هغه چر درغه مخالفت کوي به ځان له تقسیمات حساب کې دومره شي او دومره دوبل کې دومره نبی کریم علیه السلام ورته ام دقد عذابتو تر قیامت <متحدث> پورې نه د بندگی بین شي او څومره خزانه چې واغې ټوله راوړه ورمني مشوود لوي شي خبر اخر مسالې دې باندې کې به پورا کا دلتبه ابن باز فتوي کړې رحمه الله او چې عالم دي خو عالم کله خطا کوي نه ايواز امام مالک رحمت الله عليه فرمایي چې محمد صلى الله عليه وسلم دې شي دا خبر وي کمه نه راځي نور د ټول مورانو پر خبر وي کمه زه ته راځي موږ به قران او سنت تلو هغه دا خبر لیکلی دا کپي دربار کې خلکو نذرانه او شکرانه غیر اچول او دا چاره او خپل ځان لپاره استعمال کې مېدا جائز دلیل دي لیکن علماء فقہی بندرات کړې چې دا استدلال د ابن عباس غلط دی وجد الا چې دې قیاس پاګه ما نه راوځي دل تخالد ابن ولید دا غنیمت کې اخر شراشه غنیمت ځان له شېره نظر نه شو غنیمت ځان دا حرام دی قانونداري شکل لا د غنیمت مال مجاهد وني د کافر کبه جنا پیدا کړي کبه سودي پیدا کړي کبه بلشي پیدا کړي هغه به سان لرا وړي هغه د ل به جيزه څنګه حلال مال مسلمانانو لګه د غنیمت دی, دی. کوم انسان چې د حرام مال قري رب العالمین به ورته زړو او تیر درس کې موږ دا ویلو چې کله د چاسل به و شو با لیکن د حیات خل راځي تقریبا اولنې سبب د غیره دویم ذکر د رب دریم جهاد په سبيله لګه د خالد او څلورم د رسول الله تبي داري بنزم دولما وشرا نست اشبغم در سر سنتن ورست و پرز نمقي حي يا قيم لا اله الا انت ابن قيم طريقه الهجرتي انگ فرمي دا كن زلما كه درويت بيلا وام ايمان وعمل صالحات اتم در رب العالمين قدر محبته او بندگي او نهما علم شري لسم د گنا نه زان ساتل ايو لسم امر بالمعروف و نهي عن المنكر او درسم د حرام نه زان ساتل ايو بلد سوي قال وېلار څلکه سوء ابو تون علاوه دا په کوم ځای کې را رسول الله وېدا چې دې د نه هادا علاقه کړي د مشلل په دې کېږي کې د مودل سره نږدې تقریبا د ماکینه غي په درې ميله مسافة و دا کله زაფشوره غي می جاورم به سره اله وره څنګه رسول الله دا امر کړی چې دا و نه علاوه وېدله کوته شووروله وی ولي لما وېداخل کوله ضروري ور کوي یو دم داور ته غوسه شو امر و هو سمته اوسبري باټله او دورتو خلکو دونه کوي نو چ عامله اور منرو کانو اسا غبوتے ونالو چ کله ونل رب العالمین و ما کو اسلام رنو اس من من چ عمرو بن العاص بوتان نڑ ول دین بوتان نڑ ول سنن د بل تشکیل داو کہ والسلام سعد ابن زید الاشحلی ویلاشد مناظ بدو وېدی له څو بندګي کې وخزرجين او اوسينه دوبه د مدینه دې لپاره احرامم راتللو او دلته په باډي اغريبه دا بندګي وکړ نور بلاله وبله تر ملسکنو شدي به خفقېږي رب العالمین قرباني بهرت وګې ان الصفا صفا و مروه چې د رب العالمین د شاهرونه ده چې کله دې ځل راولون دې میجاورن اور دې چې څنګه راغلی مو دا نه لرو وېدی له خوڅو ختم کو خزانه مزانه نو دغه نورسه جناب نبی کریم علیه الصرات والسلام درینم سو مجاهیدن خالد ابن ولید لورکا وہی ولید باندې چېمو په طرف باندې روانش اغه خلا ورغه چې کله ورغه نو اشهیدي سره وی دعوت کولي کیند اغه سره ورېدو اصلي هوي چې په هغه طرف باندې کله ور روان شو اغويم ټوله روانهسته مخې لري واته لیکن اغويم مخې خالد ابن ولید تر اغو د دوی استقباله وکړه خو چې کله دا وره غوڼه د د مخصوصه کچې داسمو مقابله لرلو تلې یو د دې خلکو لوي لشي عمله ورمانو کې مجاهدین لوي دونکو یوې نشي اغه چې غوکه ثوابنا ثوابنا موږ هم ثوابین او ثوابین او ثوابین دمانه رسول الله په وخت کې به خلکو اغه چا لوي چې کوم د محمد الله علیه وسلم ملګری و خو دوی په نشو چې دوی داسمو په ټوکی چې بریز ورمانو کې نو ډېر کسانه په غو کې وشل فسجدو ټول رب العالمین له شو چې دې خلکو له موږ دا خبره لیکن دی پ پ پ پونه شو قیدنه دی واخس شران کړ ما خامچ کرا شو خالد بن ولید غصه او په دی وخت کې مجاهدون الامر کې شقاته لکیدا د بن اسلام ورته چې دا تسګه خالد داخله مومنان دی غالبا مونږو د شته خبره باندې پوي شو نو نه عبد الرحمن ابن عوف ورې خالد ابن ولید ودا کار نشی کړی په دی تاسه کار دی ماش مجاهدون د تشکیل کې شقاته بزا وقت لې هغه تور تک شو راول قد <خدوار> ور ما مې خپل ما مې کلام تر کلامي وبصر الله رسول الله خبر الله نبي كريم علي سلام خالد ورو ته وې ته د تراشا وې وريا خالد دلاله حاج وکا شمال اس ماده مرغور بارکه زر مرکا عبد الرحمن بن عوف ما په خانه ملګری رې او ورته وې وريا ساته خالد د احدث غرب اندازه باندې سر زر شتره واله او زما په خانه صحابه کرام چې غوي نیم سر کجور خرچ دي ساته ټول ثواب دغه سر رسیدل چې دام صحابيرو په رقم صحابيرو نووسه بهدی وخت یو شریفه رسول الله پر ملګرو باندې ټکای او پاګوي باندې کلام کېده به صورت ته هادي د دې وجه نه امام مالک رحمت الله علیه نه امام قرطبی دا خبره نقل کړي دا چې په سړی باندې شپتی رښو او سبا اور باندې راغې او د رسول الله دیوملګری سره په سړی کې د ظریفان صاحب باندې دوران الله لویدا سړی کافر دی امام محمد رحمت الله علیه فرمای باب من الايمان باب ثابت د دې کې صحابه کرام سره مين کول دا ایمان دی او غیر روانه نوصحابو سنے مین کاول <سؤال> دارشری ایمان مسلاد جکون سڑے اور مانے دا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چ پکم مجلس کے محمد صلی او عمر چ تذکرون شاہ مجلس کے دا خبرے چ کنا خالد دا وکھنے بی دا کارن چ کنا خالد کھڑے رے مانے سو گربے دی منی راضی نہیں امام پکڑا ولن سخت گناہ دا حتی دردی انسان اللہ دی د دې تاسو باندې کوم ویلو یو رساله یو د خپل منځ باندې شریله ده دوی هم پکا اب باندې دریم په جهاد باندې څلورم په قران باندې پنځم په انابت باندې شپږم په دعا باندې ووم رسول الله پتاوی داره باري اتم د الله په فضل باندې نحمد الله پرهمان دي لسم په قوي ایمان باندې یو لسم د مسلمان نوشل خو خالص یې باندې اعتراض بهونه کې رسول الله وليونه کې خالد الله زکار په خپل اشتهار کړو خالد په دې وخت ملامت نه چدا دا مسلاوش دیغې نو ورسته بس اخرې مسلم دا دوه هنند غزا په طرف باندې دوه روان شو تقریبا د شوال مېش ابتدار شوال دا چې په دی وخت کې د شوال دی او دیافتی ورځ ده نبی کریم علیه السلام دوه لزر مجاهدین برابر کړه طریقې دا وجهي مقابله بنی ثقيب او حوازن بنی هلال او بنی بکر دی خپل مابین کې ولې چلګه رسول الله مکونی ولا دا چې سبب ومن امام علی ترادر لري او دا بو چې موږ ته تسمیره کوي موږ یې چاره تسمیره او اوس را جړړه کو شل زره په او دغه مشترک او ټاکنو مالک ابن اوف النشری دغه شرقه ملينه دی او ځوانه لیکو ولی با خلو با خلو او ټاکلو یو په خلقی قومي شړیو او دوی هم د جګړه پوه رسول الله دول زره مجاهدین تیار کړ خپل امیر شو وی جنګ کوم ځای کوو په سبا روزو رسول الله وجدا کچیر تاغه موږ سره په داخله مګا کې جنگ شروع کین یو خوا او بلغه دي خلکو نیو ایمان راوړی چې امر خلونو کې ایمان ورنه نشوي نه دي د بده شیله کې د دو د دوو پلو د ژوند کې سره راګیر شي باربشي وته په کار دي وې شهيدا خوابه شکل روان کړي په دې ایمان والے روان کړه لږ سره ځل مجاهدین دوی سره نیو دلیل کله سوي شری اسلام راوړو پسو په کار دي د شه بنو چې در وسه پرې نه نه د جهاد کې انسان د الله رضا لپاره پخپل د انسان ایمان د ایمان د جوړولو لپاره اساسي او بنيا دي مدرسه چې دا هغه معسكر دي دشمن په مقابل کې چې کوم ځای کې خره روان کړم به ډېر خلک دا و چې کو دا کوم وخت د انسان تربيت نه شونه د مجاهدونو کې څومره نقصان نه خلک وکړه جوابداره تربيت شوه نه ایتاب ابن اوسید رجل الله دې په خپل زمانه مقرر کې مکه او د دې په څېر کې بشاشه د ایمان ورغلو چې مکه خبره کړي وا رسول الله ورته ویلوه چکله روان شو ندول زر مجاهدین در رسول الله صلی الله علیه و آله دخیف علاقی له لاړه چدا د چې اوس موجوده وخت کې کمل غري حج له لاړې عزیزې پناو باندې غزې دی کی عزیزیا الته جناب ری زر مجاهدینو نور روان چارې پرز به خبر وکم قوا وی د حنیف چلور ذرا ہوئی بہیو کمین کی کین اصل اور سرور ذرا رسول اللہ دے اوسترا شرط ولا او بیع الا عقبہ تکول او غنیمتنا تقسیم اولا دابي بے انشاء اللہ روان چرسے روز معنی بیان کو اللہ رب العزت امام و تصدیق قران صب استرات نصیب کی رسول اللہ محمد و الی و اصحاب اجمعین بر